Десь аж в Челябінську, за Уралом. А син переїхав до сусіднього села. Батько годує батьків. Син вожить вантажною машиною товар в Росію. Дочка приїхала до батьків на вакації, а з нею сестра її чоловіка з дочкою-підлітком. Розповідають, що і в Росії не все гаразд. Правда, робітники в залізних гутах заробляють 20 000 Місячно. В Україні в той час 5-6 тисяч купонів місячно вважалось за добру платню Сібірь теж русская земля Цей факт підкреслив мій товариш і сусід з села ще 50 років тому Він приїхав з Новосибірська Їхав до села 4 чи 5 діб поїздом Його, як підозрілого западняка, під час війни не взяли до Червоної армії а запроторили в робочий батальйон до Новосибірська на важкі роботи, вивантажувати з залізничних вагонів залізний брухт. Коли його відпустили, він приїхав до села, але його не приписали, кажучи, звідки прийшов туди йде жити далі. ж, він одружився в селі і повернувся до Новосибірська. Може, це й краще, що так сталося, бо їхні діти закінчили школу і тепер вчителюють одна дочка лікарка, а в селі діти українського буржуазного націоналіста не мали б такої можливості. Вони майже кожного року приїжджали на відвідини родини до села. Його дружина каже, що володя завжди мріє повернутись до товстенького, але це тільки нездійсненна мрія. Тут ще живуть його сестра і мати дружини, там троє їхніх дочок. Добре живуть, мають машини, будують дачі. Але дочки вже тільки у паспортах української національності. А насправді вони росіянки. Вони не повернуться на Україну, навіть якби була можливість. Володі важко говорити українською мовою. Виправдовується, що так йому надокучили, так його цькували, називаючи «бандєровцем» і подібними епітетами, що для святого спокою перейшли на російську. Він дуже емоційний і має нарушені нерви, пояснює його дружина. Чи давно йому ще не так зне було, а у тих, хто залишився і пішов до Упа, доля була незавидна. Їх переслідували і нищили без милосердя. Мого брата Антона який був у парі разом з іншими, застукавали в засідці, і вони себе самі знищили. І хтось із сусіднього села невідомо, де їх поховав, говорять у дні. Інші, знову, що його забитого, підкинули до хліва на нашому обійці. Ніхто вже ні в чому не впевнений. І так творяться різні версії. А ті, що знали, вже мертві. А взагалі, з тих, що народилися, в 1918-1925 роках мало хто живий. Завжди хтось зраджував. Вони гинули самі, або кінчалися своїм життям, потрапивши в засідку чи безвихідне становище. Побитих підкидали в селі і зганяли підозрілих батьків чи родичів їх пізнавати і забирати. Усі знали, чим закінчиться таке розпізнання. Таких вивозили за Урал. Тому в більшості випадків люди проходили, не впізнавши нікого. Наприклад, Бучанка пройшла попри двох своїх забитих хлопців і не показала, що то її сини. Вбитих згодом забрали і десь потайки закопували. Звичайно, не на цвинтарі. Люди знали, де їх поховали, і потайки вночі перепоховували їх по-християнському. Розповідають про одного німця. Це був один хлопець, що виїхав до Німеччини з батьками, коли німці забирали всіх тих, хто до третього покоління мав у своїй родині якогось німецького родича. Хлопець цей згодом здезертирував з німецької армії і боровся в УПА. Зараз, після війни, інтелігенцію заарештовували, засуджували і вивозили і я просиділа п'ять місяців в тюрмі, розповідала Оля. За що? За що? За те, що я ходила до гімназії за почті. Чого їм більше було треба? Вирятував мене той факт, що моя мати якраз померла, а батько сам залишився на господарстві. Мабуть, сексотка, яка зрадила бандерівців і була баришня на все село, змилосердилась наді мною, і донесла їм, що я зовсім не видна. Вони їм їх. Кожний знає, хто вони. Але ще й досі так говориться про них. Безособово. Двох сестер Марійку і Ганю арештували. Ганю вивезли з чоловіком до Сибіру. Вона якраз народила дитину, то залишила немовля сестрою, яку якось не вивезли, хоч ув'язнювали. Коли в післясталінські часи Ганя повернулась до села, їхня залишена донька підросла і не хотіла повертатись до своєї справжньої матері. Маріка, яка не вийшла заміж, стала їй за матір. Інша доля їхніх дітей. Одна дочка одружилась із арабом, котрий навчався у Львові, і тепер живе з цим лікарем у Сирії. Жорстокі були часи. Коли впіймали дуже відважного Славка Білінського, то йому відрубали в тюрмі ногу, щоб не втік. Так говорять. Богдан Че не знав свого батька, бо як він народився, то мобілізували в Червону армію і розстріляли в полі за селом. За що? Недавно опублікували документ. Наказ Народного комісаріату оборони СРСР від 22 червня 1944 року, яким наказується виселити всіх українців, які проживали під владою німецьких окупантів. Цей наказ насамперед стосувався західних областей України,